Тоді братчики з веселим гуком підняли діжки з медом та з горілкою, узяли стушку з калачами, дай повели кирилатура до обіду. Обідали добрі молоці на траві під дубами, усякий курінь особе і своїм куріним отаманом. Діди обідали в гетьманському курені, тільки батько Пугач прийшов на трапезу до Кирила Тура, і то вже була велика честь у сьому Куреневі. Кирило Тур уступив йому своє отаманське місто, а сам сів коло його. Два кубзарі, сидючи навпроти їх, іграли усяких лицарських пісень, і виспівували про нечая, про морозенка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 Усе поважним словом перед товариством викладували, щоб козацька душа і за трапезою росла угору. Поблагословив ото батько Пугач до трапези. Усі взялись за святий хліб, усяк вийняв з кишені ложку, бо січовикові без ложки, що без люльки ходити не годилось. Якось Кирил Тур, озирнувшись кругом, і каже – «Ех, братчики, мені памороки забито і ями, а у вас, мабуть, і з роду голові клоча. Коли ж все в світі видано, щоб ви гостя з коша на че серце?» Пане отамане, кажуть, борони нас, Боже, от такої скнарості, про якого ти гостя глаголиш?»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 Інші, уставши, обіймали його як брата, другі потіснялись, щоб було йому місце. «Сідай біля мене, синку!» – каже батько Пугач. «Ти добрий козак!» «І батько твій, добрий козак!» «Тільки здорів на старість!» «Коли б ще йому тут не склалось лиха, бо на раді без біди не обійдеться!» «Що буде, то й буде!» – каже Петро а буде те, що Бог дасть. «Що? Може, думаєш?» «Ваше візьме!» – крикнув грізно супротив його батько-пугач. «Чорт батька візьме!» «Не дурно ми вчора з Іваном Мартиновичем зустрічали царських бояр! А вже зустрічали ми їх не з порожніми руками! Перевернемо ми до гори усю вашу старшину!» Знаєш що, батьку, каже йому Петро. Шкода ж, що молодому старого не доладу вчити, а я сказав би тобі гарну гуторку. Не хвались, та богу молись. Молись козачими вже йому добре, одвітує батько Пугач. Уже господь усі душі привернув до нашої сторони. Підвернемо тепер ми під корито наших полковників та гетьманів. Заведемо на Україні інший порядок. Не буде в нас ні пана, ні мужика, ні багатого, ні вбогого. Усе буде в нас обще. Геть, козаче, каже знов ласкавим голосом, «Да в тебе, бачу, нема ложки, що то не нашого поля ягода». «У вас, городових, усе не по-людськи робиться. Їдять із срібних мисок, а ложки при душі катма. Зробіте йому, хлопці, хоч із бересту або з коринки ложку, а то скаже батькові, там вражі Запорозці голодом мене заморили. І так уже старий пеклом на нас дише».